De 40 mm. anos amb tu.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 pois, adibullar cousas con él durante estes minutiños que temos por diante Primeiro é saudalo, non? Sí, si, claro Veña. Eh, David, moi boas tardes Hola, boa, tarde, boa, ta tal? boa tarde, benvido Moitas gracias por acompañarnos, David eh, <risas> Felicitacións para e parabéns polo o teu traballo, que últimamente o club do chiste está de, sí. está de moda, non? <risas> sí, sí, bueno o chiste tanto está de moda que non faz. <risas> Eso o que fai falta Un poquinho de humor sempre é preciso e necesario, non?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 non, me sí, si, se posso pedir, si. <risas> eh, di, eh, Ti naces en, eh, en Salceda de Caselas, Caselas en Pontevedra. Claro, in... Correcto. Claro. Sí. Eh, Veixo que xa desde rapaciño, tu eis comenzaxes a xugar o baloncesto a... o balón mano. Si, sí. sí, bueno, fixe un pouco de todo, verdad que fixe un piragüismo, fixe en baloncesto fixe que balón o balón que Realmente era o que o peor me daba Pero aí xa se empezaba a ver que o moi listo moi listo non era Mas pasaba moi ben o sea que... Humildade sempre A verdade que sí. Teño te, te no, no, verdad te, te bueno, Un reportaxe que me a vez Porque despois é verdade que Covalumán foi moi ben E foi unha vez Fixeron así como un reportaxe bueno, pues de, uh -huh. de Viña, cos compañeros Había moi simpático Que eu perguntaba a David que tal E dixo, David, cando era pequeno Non era o peor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 eso son cosas de juventud, que eso, eso pónse bueno. na biografía, pero é eh, así, unha cosa... Pero, pero bueno... De enredar, de enredar. Bueno, pero enredache. Sí. sí, algo enredei, porque, bueno, son moitos de enredar na funeral. verdad que, como adicarse isto da televisión, tal que tamén foi por enredo, al final, mira, mira mm. estamos. Alegro-me. Pois pues alegro moito. Xa que falache de, de, de que ibas a intervir, precisamente, en pasa a palabra, eh, coales son as túas, mm, os teus traballos mm, urxentes, Digamos,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 e aí é que na, na serie que máis traballei, que xisten outros como pues eh, bueno, gente que se amaba que se amaba mm -hmm. que máis de pues, gloria con resines e tal mm -hmm. pero eu creo que as es máis nombrables xería augas quentes na pátria de de Galicia e Gintone que era, bueno, metiós un telecinco en cuatro, van alternando a España e a o catino que non votan aquí moi quien viva, pois todo por ali. Como dici, eh, como dicían, eh, vaian, eh, dizen pois, dicen moitos, non? Dice, o que máis eh, dice, unha das cousas que me gustan moito de David é ese acento tan galego. Ah, <risa> Si eso, eso lavo comigo, eso non me meritou medo, me meritou onde natine, onde sou, pero pero si sí que lavo como ento cariño, así que e que é unha cousa que recibe, bueno, pues eu creo que os galegos estamos ese punto de fábrico sí. que gusta e que está moi ben, non? Que, sí, sí. que algo bonito sempre co valor e non, e eh, eh. aparte, como non o pode esconder, por mellor que guste, porque se non gustara teria un problema, porque non... <risa> <risa> <risa> <risa> Exactamente. Nada máis de gustar, quere decirse que, que, que bueno pois pues un síntese do sitio que e non se avergonza de ser galego, non? Non, non, non, nunca, creo que...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 Yo siempre fue un ebin, o sea, nunca me instalé en Madrid, tenía <risa> claro que a mí me gustaba ir a Galicia, y bueno, costados sí, sí. y costréns y tal, iba así alternando sí, sí. y eso me permitía estar siempre siempre aquí en Galicia, que bueno, Se eu non digo que se mal no marido, que me gustan moito é, a veces por circunstancias aquí, pero podendo escoller, eu prefiero estar en, en Galicia, <ríe> Galicia no? claro. eh, Tambén pasaxes Ví, por... si ben aquí. Sí, sí. Um, Hombre, e tanto que se vive ben, ademais hai nas Rías Baixas mellor <ríe> eh, pasaches tamén por, eh, por Super Martes, con Ramón sí. Villeiro sí, sí. Foi a miña escola realmente foi sí. onde me pusieron o nome da Vizamor e eh, sí. todo, eu mellor escola non, non poden ter uh -huh. e a verdade que son tiño recordos moi bonitos a verdade que penso que non se tiño moita suerte de sempre estar en programas que eu passei moi ben e estou moi orgulloso da, da miña carreira dos companheiros que tiven dos jafes que tiven esos uh -huh. programas que tiven porque a verdade que de todos tiño un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 non sei, ti non vas a repetir en cada entrevista oye mira que ti vamos estar aquí non, a xente xa intuye e agradecerá que teñes convidados e habrá días que seremos peores outros días seremos peores pero, sí. pero que, que todo ten un traballo detrás e evidentemente que este non é un traballo de subitalía falan, que como sí. ven distinto se é documentación previa e sí. hai unha aprobatura e pensar bueno, pero ao final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 máis calmado, máis pausado e despois é a verdade que hai temas que me chaman atención, porque, a atención por fazer o monólogo tal, e tal, e estudias e meteste, e que a veces son chorradas é eh? que mm. unha sí. poula falaba do cantante este reggaetón Pitbull, e aí vivías a mim mirando conceptos dele e todo un pouco por saber vida, claro. claro que estás estudiando cosas absurdas, pero a ti te dan material e te ajudan a conhecer o personaxe e sí. a darlle unha volta a todo no? sí, sí. realmente eu sempre digo que somos os, os monologuistas somos as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 a otra lado de móvil, una visión distinta do mundo o, sea, o mismo mundo que ve todo o mundo no día a día, mm -hmm. se es capaz de darle o trenfoque que a xente diga ah, por mire, eu desde así non o pensaba por mire que es é claro, claro bueno, eu referíme a eso precisamente e eh, agora que mentas precisamente o coxor de adier, decirse que a actualidade é unha ferramenta é un elemento que ti empregas moitísimo eh, polo menos é, así o dicen os que falan de ti, pero tamén ti empregas algo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 Es un modo de ver la vida también, ¿no? Eh, sí. Bueno, eh, no me sento muy bien, no te digo ni que si, ni que no, pero estoy te diciendo todo, no te digo nada, pero ya, ya te me entiendes. Y bueno, es un poco esta historia. Y, y yo creo que sí que va en mí, pues por, por, por, por la miña familia, lo que os coitéis siempre, a manera de...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 En todos os atos que te vi, eh, que, te, que te segui na tele, e te sigo segui, eh, te sigo, nunca, me, nunca te vin serio aquello de decir, pois, nun momento, eu sei que vas andando por os pasillos onde vas, uh -huh. ou por esos, esos e, e vas te rindo. Digo, claro... Yo, meu, eu, eu procuro, teño dois días tamén, eh, pero todos estes case perse, xe falo por casa, que non me dise ninha, <risa> <risa> non no é necesidade de faltar as malas no mundo, pode que me tian que contar a min cabraota. Claro. Si, sí, señor, sí. Eh, como che foi nese nese lugar aí con Galloso, que tamén eh, veches aí, bueno, ah, pues, moitas e das veces. Eh, volverei agora dentro, mira, esas en os que cierres. Eh, <risa> vuelvo, pues creo que hasta hoy yo estaré ahí en Luar, porque están celebrando 30 años uh -huh. en Luar y bueno, pues están llamando un poco todas artistas eh, que pasamos por allí, que estuvimos uh -huh. en distintas épocas, y bueno eh, pues, la verdad es que Luar para mí un, bueno, creo que para todos ¿no? un programa icónico sí. que es muy importante para nosotros o mejor, no sé si importancia que tenga ningún valor que tenga, al veces, ¿sabes? tratas así un poco como con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 No, eu creo que con galloso todo del mundo, porque é un tipo generoso además que eu que diz ti de acidente, sabe, sabe que é importante, pero sabe que ten que que o sol non pode aguantar tantos anos. Entonces, tanto tan presentadores ou co-presentadoras, gente sí. humorista e bueno, de ahí selieron un que no, é no, no, no, moita xente sí. eh, que, que ten que estar moi agradecido ao programa e que están, de feito si, si, algúns foron lanzados precisamente gracias ao, ao lugar por certo, sí, falando yeah. de, de, de, de persoas que, cos que se rodean ti rodeas de, de, de xente de, do humor bastante importante, non? xa outro día falamos con Pepo Xuevos ve xo ten no, no teu Facebook en algúnas ocasións tamén eh, en cuchi panda con, con eles, eh? Si, sí, si, sí, si, sí. bueno, eu trato de rodearme de amigos e <ríe> a verdade é que teño a suerte que nesta profesión moitos dos grandes artistas que aí son amigos meus uh -huh. e é verdade que a veces organizamos ataques todos xuntos por vernos, porque como <ríe> claro. si no, cada unha mecaixenda de, no, de no, si no, tal, non nos podíamos ver pois pues é unha boa excusa Bueno, sí. Agora con esto todo paramos un pouco pero sí. espero que retomemos un momento de, de moito e facíamos unha historia que se chamaba Amariscada dos Idiotas que era unha tosión de todos os xuntos e que os cartos iban pon a mariscada o sea, <risa> <risa> <risa> non era a e contábamos xa antes vamos a gastar o marisco aquí pero bueno, era un fin de semana bonito era vernos e é moi bonito ver que xente que se dixo todo o mismo que a ti, que non hai rivalidade, que, que todos son compañeros, non? E que é unha alegría cando nos juntamos todos e actuamos iso. A sí, verdade sí. é que creo que é unha cousa bonita que se consiga en Galicia, que que a maioría todos cando poden sempre nos sentamos. E e a verdade é que, bueno, pues iso tamén é un motivo de, de placer, porque é verdade que nos estamos moi afectados a estar solos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 dura <risa> dura que fúco a bicicleta li toda a costa non é escalera mecánica nin nada <risa> ah sí porque ti eres aficionado a bicicleta pero claro a, a zona de Fonsagrada ten unhas costiñas ten, ten. Sí, sí. ora é es espectacular a verdade é que o que temos aquí eu sempre fui unha morada desta terra e é increíble que con 40 anos vindo descubrindo cousas e y... uh -huh. hai unhas paisaxes por ali é certo que unha coxa veces parece máis rapidamente pecados pero a bici se se parar a veces por necesidad. <risa> <risa> <risa> no me arrepiento de parar y otros me por ahora, había unas paisas. Hay gente que va a Canadá para ver eso, no sé qué tampoco, exactamente, uh -huh. claro. uh -huh. <risa> y y después adelante, claro que sí, yo sí. creo que de los grandes valores que tenemos aquí eh, es gente que, que tenemos que somos y que bueno, que espero que sigamos en sin mucho tanto. Pues porque fuxes por estrada que vai de lugo a Fonsagrada, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Unas boas, boas, curvas aí. Sí, hai, hai boas curvas. Si está moi ben feito, as curvas están moi. <ríe> bueno, non aforrar ou nada. <ríe> hai, que, hai que ter cuidadiño cando se vai pola estrada. A verdade que por certo non sabíamos nada se non hubéramos lle a unha correspondente que temos ali que se chama mm, ah, eh, Fernanda Fernanda Neira que el IBERREA ten mm, bueno, pois unha grande, sí, le, bueno, dedicación, ela mesmo traballa precisamente co, con la bicicleta, van sí. ah, riders de esos para poder de, de, sí, de, sí. De, de buscar... ¡Ostras! Sí, sí. sí. Uh -huh. Bueno, se ha hecho... Tengan buenas cosas, tengan buenas cosas. Se ha daremos unos la... contactos. <risa> eh. Bueno, David. Agre ag agradecemos muitísimo muchísimo A, a, tua... A, tua, a tua aportación a este programa hoxe e en fin que siga sendo moitas veces na fons a fons con cando aí algun día topámonos elí. Bueno, non estaba mal, non xe mal va tomar alivio a botillo, non, como chamaba? Andro perdón. Moitas era no, cousa. Moitísimas gracias David. Despedímonoste con música e hasta outra ocasión.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 unha sorpresa despois bueno, eh, vamos a falar pois, cunha persoa que temos xa ao outro lado do fío telefónico sí. eh, vámonos a falar cunha aunque está aquí en Barcelona benso, que está aquí en Barcelona pero ele é do Sabiñao ala pretiño a capital da Riviera Saca e, de Lemos. e ele chama así Antonio Lois Pérez que é un escritor poeta E fai pouco que presentou un libro, Lembranzas. Pois dálle ou tardes, non? Se o temos seria ou non? Non? Se ve que nos dicen que non? Non, non. que me decían que, xa, que xa estaban eh, en línea. Pois, pues que... non pasou paso absolutamente nada, que nada máis que seguimos falando con ses ca temos aí que diante, hai que lle ben vida benvida, eh, porque eh, porque moitísimas grazas de vir a visitar nos os estudios Grazas a... a vos. Eh, acuérdate de, les... no, sí, sí. de, de aquellos estudios que teníamos. <risa> hombre, pero esto es una maravilla ¿eh? Ostras, bueno. está precioso. Sí. Sí. Es eh, eh, de diferente manera, ¿no? Bueno, hombre, ver... esto es un lujo. Sí, un lujo eh terte a ti. Muchas bueno, gracias, Igualmente. De verdad de que Para nós é un placer enorme e, Ademais, gabámonos de que eh, comentamos, eh, comentamos A coñecerte Convidamos-te ali a, a Rosélia de Castro Que, por certo, oh, moitísimas gracias Por a tua colaboración no, Pero a, vos, a, a raíz desa de de, de conversa Desa de Bueno, pois, pues, relación contigo Pois pues, seguimoste e eh, eh, sabes o que descubrimos? Que non somos talismán para as persoas que temos de amiga Ah, sí? sí porque a raíz de eso... Mm, different teu face muitísimo e ademais tiveches moitos premios. Sí, bueno, moitas grazas. Eh? É que vos sodes, creo, son atea, pero creo moito na enerxía e vostedes moi boa enerxía. Entonces cando bueno. vós lle eh, algo bo alguén, eu creo que eso funciona. De... Sí, sí, sí. Eu penso que si. Sí. <risas> é eh, eh, que oh, as persoas que convidamos lógicamente teñen un bueno, trasmítenos muitísima sí, sí. felicidade e ao mesmo tempo pois, bueno, que quizais o mellor, eh, bueno, pois eh, O seguimento que tivemos de ti, por exemplo Foi, foi extraordinario Xulio foi a persona que nos, nos Puxo en contacto uh -huh. e, a, e a raíz de iso De verdade que... que... Bueno, ti tamén traballas moitísimo, sí, que... o, o, o éxito é teu, non é noso, é? pero a satisfacción que temos de saber... Pero eu nunca vi tí... olvidarei que viñen aquí cando estaba eh, aínda con o segundo disco, sí. o primeiro o segundo disco, e que fostes vos os primeiros que me abriste esas portas, e eso é eh, de benacida ser agradecida. Bueno, eh, eh, foi unha casualidade, pero so que, a pesar de que, que digamos que é unha casualidade, pois... Pues, ti representaxe para nos pois un feito un, un antes e un despois da, da, da nosa comunicación de verdade pues, sí, sí. Igualmente, moitas gracias eh... ¿Y querías te, eh, comun eh, comunicarnos con alguien, no? Eh, sí, bueno, pero de momento no está. ¿No es posible? Eh, de momento no está non está disponible, pero nosotros seguimos aquí hablando con qué Ses. ¿Qué se parece sí. si ponemos una peciña de música que tenga ella? Eh, eh, me parece que el nuestro técnico puede sí. intentar ponela. Una peciña de música de, de Ses, que además va a ser eh, notición aquí en Cataluña. Sí, señor. <risas> Canta, me rula, canta que o meu coração pena que meu para para hablar de este estreno eh, <risas> eh, eh, eh es de una nena. la verdad de que es una preciosa un estreno, vamos. Eh. Felicitaciones eh pues de verdad, falar fala, fala nores de esa nena. Pues, eh. Eh, ahora, ¿no? Nada, eh o medo de una nena, una canción triste, ¿no? Una canción triste, pero no anda una tristura desesperada, sino dunha tristura tranquila, calmada de un deses uh -huh. días que todos eh, todas temos tristes, ¿no? uh -huh. Que a veces nos dá pudor dicir, pero creo que ahora mismo coa pandemia e todo, moitos de nos experimentamos esos momentos de tanta reclusión, de botar sí. en falta, e entonces un deses días que tiña moitas ganas de chorar e eso fixen esta canción que que fala de eso, non? Pero fala de de unha tristura que sabes que va a pasar, sí. mm. que sabes que va a vivir un día eh, un, un, que van a vivir momentos mejores y entonces yo creo que cuando estás triste y o vives de ese jeito calmado, a tristura doy un poco menos, ¿no? Porque mm. cuando te desesperas, ves y de repente pensas que todo que no que que se acabó el de... mundo, ¿no? Sí, algo quizás autobiográfico de Nene. Bueno, todos temos unha nena dentro e pena de que non teña o seu neno interior un pouquiño vivo dentro, ¿no? Entonces, eu penso que cando nos sentimos tristes, eh volve un pouco ese medo de cando éramos nenos. E, tá, sí, de, volvemos un pouco a esa infancia, a eses momentos en que nos víamos moi pequeniños, moi fráxiles, non? Moi moi mm. desamparadas, e entón di o tema di eso, ¿no? Que aínda que cando eh, saio e hai luz, parece que Que son moi forte, pois na miña alma tamén gardo ese medo da nena que fun. claro, claro. Que sí. sí, sí bueno, sí. pero feliz, feliz sí, feliz, feliz por su pero é que é que imposible non, claro. non estar un día triste, eu creo claro. que a tristura é unha cosa que hai normalizar e mm -hmm. que é normal que en estes tempos que correron, que, que, que houbo cousas moi tristes, non? as sí, pues, sí, personas sí. que tuveron que despedirse pois pues, sin poder nín sequera verse eh... despedir a teu avó por exemplo, ah. eh, non me quero imaginar ter que despedir a meu avó sin poder rendirlle unha última homenaxe. Non? Entón, estes, estas sí. cosas foron unha cosa que, a que non lle afecta. Claro. Non hai que avergoñarse de que xe no, afecte, no, no, no. porque o, o que sería raro sería que non xe afectase. Exactamente. Entón, o que fixeche musicalizar un sentimento tipo como poeta. <risa> bueno. a, agradecemos xe moitísimo esta producción. <risa> no Por certo, tens outra, outra novidade e e outro estreno. Ademais, en catalán. Sí. Teñen entendido, sí. ¿no? Bueno, hablaremos después del, okay, que hai que dicir illa todos os asistentes que mañana mmm, que se cheguen ao CATA, uh -huh. Centro Artesanal Estre... de, de, de Gracia, a outros a outros de Gracia. gracia. Sí, a las A soito da tarde uh -huh. eh, Pois pues nada, estaremos ali tocando aínda quedan algunhas entradas, creo E aí na, pois tanto na miña Na, na, no, como se chama No Instagram, no Instagram. dos tradicionarios uh -huh. Aí, aí poden atopar os links Para, para as entradas uh -huh. Que teñas moito éxito presa, xa, muito, muito, de Igualmente, grazas Bueno, esas dúas, esas dúas pezas Veñen de estreno, pero ti aínda sigues co co último CD sí. co último disco que hai que tamén falar del si, sí, hubo un parón aí ti sabes entón todas as persoas que sacáramos ese disco tiña unha xira por diante moi grande e só so, so me deu tempo a facer dúas datas bah Y, y, y cortó el -se sí. sector nos cerraron en marzo sí. y entonces pues, ahí quedó el disco un poco sin girar y ahora estamos lo girando Quería preguntarte ¿Qué, qué tal o, o Cans? O... o festival? ¿El festival? ¿Es eh, muy... eh, divertido? Bueno, no? Cans es una maravilla y además un festival muy profesional ¿no? muy... ¿Tiene un gran personaje ahí? De, un, ¿Un director? Pato pa... sí. Sí. sí, Pato sigue siendo... O, alma de Cans un ¿no? sí, tío que tuvo unha, unha idea maravillosa e que ademais fui moi pulcro a hora de leválo a cabo e tan subiu como a espuma de repente sí. había tanta xente que casi era, había que, que acotar o que, o que debe ser unha maravilla eh, eh, sentirte como na alfombra vermella, pero con calicos chimpins é ¿no? sí, ah. <risas> a primeira vez que toquei en Cans que se toquei tres veces toquei en riba dun trator entón xeguei e dixen onde toquei? aquí, digo, aquí pero aquí, que despoñeron un cristal e dixen, non, aquí no trator no remolque do trator, digo, bueno, pues veña, vamos claro, máis natural é o xebre que hai se non sabes tocar aí, entón non sabes tocar nen xuxito tamén tería haría ben to tocar dun carro de vacas que xuga delante a verdade é que como natural e como tradicional e como de pobo non pode Si sí, non sí, pode sí, sí. otra no ¿Sí? es verdad é despe... una cosa muy muy guay dignificar todo eh, eso. Eh, sí, sí, y, y, y deixar de ter seis complejos absurdos sí, sí. <risas> no somos un país rural y eso é es maravilloso igual que irlanda oe ¿eh? y é orgulloso de eso eh, sí, nos, sí. Eh, nos tem... somos muy ricos no sector primario a eh, que se xas ural nonquita, que, que poidas coñecer todo o mundo e ser moi cosmopolita e, que unha cosa ser cosmopolita e outra ser cosmopoleto que hai moitos que, que viven en Londres e en Nova York e son bastante pailans. Por iso que os islandeses Aprendendo moito de nós ou nos outros aprendemos moito dos irlandeses. Eu creo que nos parecemos moito. Son eu cando Irlanda, conta de que, de que era o mesmo. Eu, eu sempre digo Irlanda e Galiza, pero sin cunetas, Cuncuri... porque non teñen cunetas, non? culturas complementarias, non? Son iguais, sí, sí, sí. Eh, a paisaxe é a mesma. Cheo sí, sí. dixo castelao e é verdade, o sea, asusta. Sí, sí. Porque va había momentos en que iba conducindo e porque iba porque levaba o coche co volante na, no outro lado, pero en realidade é eh, que me parece que estaba na miña aldea, só sí, sí. que, non sei porquê, non hai cunetas, non, non fan cunetas. Eu dicía, pero Dios mío, eh, eh, andan sin cunetas, que é curioso, sabes? Claro, Pareciame sí, supercurioso, sí. pero, bueno, porque nos estamos abides, pero a pero espero paisaxe igual. E eu creo que a forma de ser da xente tamén é moi parecida. Sí, sí, moi parecida, porque, moi mira, parecida. eu miro moitas veces vídeos que, que pon de irlandeses, sobre todo en Youtube e todo uh -huh. eso, e veixo que o similar tocando a gaita o similar da, bueno. das agrupacións é similar a Galicia hai agrupacións por todos os sitios sí. por iso digo que nosotros somos pois fronteira con Irlanda co mar polo medio totalmente somos atlánticos eu creo que somos máis fronteira con Irlanda que con moitos outros sitios sí, que, sí. Que, que a fronteira está por terra si, si, si somos sí. moi parecidos ata sí. o sea, cando vas pola rua e ves uns paisanos sí. coa gorra e as botas Yo e sí. o pantalón de panella e digo eu mesmo eu poderia sí. estar agora mesmo eh, nos ancares si, si, si perfectamente. Perfectamente. Sí, sí. Con esa camisa a cuadros. Exacto. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. o Pau e tal, e sí, sí, paseando sí, sí. pola fresca. Eu quando vexo aquelas bandas, digo, "Pero neste, neste puebliño que hai tan pequeniquinho <risas> e hai unha banda que non vexas." Sí, eso é es moi bonito. Tamén eh, decir, eh que me, me dixo que Pajonquera va dicirse un mes en Euskeeri, chegamos a ter. A canteira que tedes aquí De gaiteiros, gaiteiras, cantareiras, bailadores Bueno mm. que, nos, que esto é unha pasada E nós, como estamos afeitas Claro non nos damos conta, pero é que nos temos miles e miles e miles de músicos tradicionais miles, sí, sí, sí, e sí, nenos yo. que tocan instrumentos como se si fueran maiores, sí. un montón caiteiros sí, sí, uh -huh. sí. e caiteiras de doce anos que tocan, que, que bueno, que se che vai a cabeza eso, es, hai un montón eh, eso é es porque teñen profesores como a ti, que, que lhes enseñan eh. que enseñan moi ben, non somente a cantar sino tamén a tocar a pandeireta que bueno. ti eres unha grande fun, fun, intérprete máis de eso una persoa que sí que fixou moitísimo por iso foi Xavier Díaz el sí fixou sí, moito e sí. creou sí, sí, sí. moito sí e é un gran gay ir un gran pandeire te ir un gran percusionista un gran cantareiro e tedes que ver Cando eh, os concertos salí a Galicia e ves nenos de oito anos cantando sí, todos canta os temas sí, de arriba, sí, sí, vais. É sí, sí, emocionante. Vai vir, ¿sí? va vir tamén aquí o oh, cat, me parece. Tente lo que traer aquí. Ten que vir, ten, ten que aquí. vir. Ah, o galla, o galla. Claro, xa de... sí, sí, sí, sí. A verdade é que eh, bueno, é un prazer ter vos. A vos porque vos... Mm, Vamos a poner otra a otra peza. Claro. ¿Qué te parece? Sí. A hacer sí, una sí. pieza que en catalán. Sí. Me parece que eh, por lo menos los nuestros reintes no la podremos entera, pero ponemos los nuestros reintes que se iban que vaya a ser un estreno. Eso, eso, eso. No t'oblidis de l'alba. Da Ti si las rels se secas. També t’agosts son. Bueno, pois esta peza é dun grande escritor, poeta, da galego, ou digo catalán, perdón, Salvador Espriu ah, eh, eh, Como, como elixitxe? Pois unha vez, eh, un dos concertos aquí en Cataluña fun unha unha librería eh, Buscando literatura catalá, eh, este vi unha obra completa de Salvador, Compreina eh cando leí este poema Xaves, o estaba cantando na, na miña cabeza pasoume con poucas con poucos poemas pasoume con con Migueles Nández unha vez. tamén con Jaime Sabines que é un poeta mexicano do século 20 que é un dos meus favoritos e nada e cantei na aquel día e gustoulles a aos compañeiros as compañeiños e co "por quea non a gravamos" ¿Eh? gravámoso Que esta non é a versión definitiva hai A versión definitiva este é unha versión intermedia que se fixo Ah, moi ben O sea que mañan van a disfrutar precisamente Coa versión definitiva es. Vale, pois pues que se cheguen precisamente ao cap De, de gracia vale. é, é actual O que o, a mensaxe deste de, de, de poema é actual. Si, sí, é actual, claro, si, sí. hoxe de feito saía un, unha noticia na de Galicia de, que de que falaba diso da perda de falantes, uh -huh. Unha lingua que non falan os nenos é unha lingua que morre, iso non non hai dúbida. Entón, pois é, moi triste, pero si, sí, efectivamente eh Aprelas Pralles só é, é un poema que Que es cierto, no sé, si, si te perdes esas raíces vas a perder a tu identidad. Eh, claro. Eh, no seguimos siendo galegas por obra gracia de la lengua. Eh. Claro, eso sí. dicho Castelao. Castelao, sí. exactamente. Y sí. sí, volvés a, a raíces, Hombre, no o sé, sea, claro. lógicamente. Castelao siempre tiene que ser la referencia. Sí, sí, si sí, somos sí. galegos es por la gracia de... Do eh, idioma. Du idioma e da lengua. Sí, Totalmente. Sí, sí. Um, Eh, bueno, seguro que terás algunha uh, novida máis que, que, que, que, que os que se acheguen precisamente ao CAT van a disfrutar dela. Mm, mm, se aí se dixemos os de Rosario de Castro os rapaces os mozos que, que, que, que vayan sacando as entradas, pero que non é somente pa, pa, para galevos aquí en Cataluña, senón que poden existir todos, non? Hombre, claro, por suposto. <ríe> Ló, Son benvidas todo. bueno, todos. Bueno, daqui marchas inmediatamente para... Mm, para outro concerto ou outra representación en in... no grove no grove, no. Colun, si. Sí. Vancharemos no. mañá, o sea, tocaremos o sábado marcharemos, estuvimos ontem en Madrid e mm. xa xa vamos para Galicia tocamos ali ya, xa, xa. Ah, mira. O grobe nada mais sen nada. nada, máis nada menos. Siguen solicitando a túa presencia na ahí... Vai Pois pues alégremos muitísimo. Eh xa che digo, volvemos a repetirse que teñas moit... que sigas tendo muitísimo éxito e eh, que, bueno, pois pues que, que non falle ese ese tra... es traballliño que ti De... que por certo dedícarllei moito tempo a, a estudiar cousas, porque senón a a guitarra sola non sirve. Claro. A estudiar é o que todo, todo quetif quizás porque Ah, bueno claro porque... que un realmente guitarrista pobre guitararra este tito de uno la guitarra malttratua pero pero no. sí claro para mí lo más importante siempre es siempre seguir escuchaitando música seguir lendo seguir mm. se non te nutres no podés No? Sí, claro, sí, efectivamente sí. bueno, mmm, seguimos tetendo non no nosa xenda e, e cando faga falta seguro que volveremos a tomar man de ti para que nos axudes no, no certame de poesía de Salida de Castro encantada, eh? foi unha experiencia moi bonita ser xorado do... do. Pues que un pensei que iban a chegar catro textos e cando vi aquel tocho dixe minha, non sei canto sabía, pero pasei no moi ben, a verdad, eh, ah. aunque bueno, de ser jurado sempre hai difícil, non? Pero eh, había xente con moitísimo talento. Eh, disfrutamos, que... moito, mo... disfrutamos moito. Disfrutamos moito, Lendo todo aquilo. Claro, lo... pa... sí. pa... a... a dificultade foi elixir entre entre varios porque Ente había datos, o que ti no? dicías, non? A... Había un xente como había xente que sabía escribir aí, mm -hmm. que, claro. o sea, que valía e que y que e que, que tiñan talento. De de verdad Eh, eu disfrutei lendoa Hombre, mm. hai que ler sempre todo ¿no? Porque xa decía un unha que canto menos se le Mais dano fai o que se le sí. Pero sí que é certo que, que Había xente que a mí me sorprendiu moitísimo Moitísimo mm. nos, nos temos a sorte de que hay, Sigue tendo o seu valor E hai persoas que, se, que mm. siguen uh, Apuntándose a, fazer, a participar nese, nese certame de poesía Xa, xa son 35 anos sí, Este ano cumple 35 Ademais ¿sí? persoas de todo o mundo Eu recuerdo que poemas enviados desde Australia Sí sí, sí, sí, sí Recordo que quedé a Pampa Porque, pues, bueno, pues sí, desde o Estado, ¿no? Desde diferentes puntos, desde Andalucía pues, desde... Pero é que había poemas de, de todo o mundo, sí Ulti Últimamente, nos últimos certames Descubrimos persoas que dentro de Canadá Tambén nos mandaban... Un, un sí, Sudamérica, de, de moitísimos lugares Pero eu recordo que había un, un par deles de Australia Que me quedé uh -huh. alucinada uh -huh. Bueno, eh, quedan poquinhos minutos para poder dedicar, intentar eh, con, contactar con outra persoa que xa tiñemos a palabrada, non? Non sei sé si, se... Si, creo que sí que había que poñer música dela, non? Sí. Vamos a poñer música dela ou, desco, ou, ou des... Mm, mm, uh -huh. Poñemos outra peza que, que que é antiga, pero que a mín... Mm, se gusta. Sí, ten unha mensaxe importante. A ver. Eh, eh, é a última peza túa que poñemos. Deixamos a peza. Eh sí, antiga, pero Pero, mm, pero importante porque eh, comezou como unha xor, como sí. xuerga Pero despois convertiuse en algo Moi reclamado na, na, nos teus concertos tamén Si, sí, empezou como un chiste Porque non te chamais canción Naquel concerto na E dígamos outra, outra, outra E vamos cantar unha canción tal De coña que ademais Que a compuxen nos anos 60 Ajuy. En Cuba, tal E dígamos, cantí Guajira Guantanamera Pero ah, bueno. con, con ese La breja berjantiñana ¿no? E sí, a xente lle gustou Pero... tanto que después me pedían pedí unos concertos y tuvimos que aprender la banda para facerla. <risa> Pero que era una reivindicación también. Una reivindicación, a, claro. A, a, a letra es eh, una reivindicación de algo que, que existe precisamente en aquella zona. Hombre, en Guantanamera era una labreja de Guantánamo, de Cuba, uh -huh. Y en vez de cantar el pagira guantanamera, pues eu cantaba a bergentina, la bergentina, no, y, pero, que era miña abuela no, hombre, la Verja, hombre, Claro, exacto. Entonces, era un homenaxe, ¿no? Claro, claro. Sí. Un homenaxe a ambos, a, a Cuba e a y a y también a que... claro, sí, sí, sí. teu propio rural, lógicamente, claro, claro. A terra de, da miña mamá, das miñas tías, a quemando un bico moi forte. Un homenaxe que pois <coughs> <nos> tamén. Eh. Sí, <coughs> tamén lle pues. mandamos. Que verdad, de verdade de verdade que agradecemos moitísimo, de verdad Vamos a poñer unha peza de música diferente vale. eh, eh, Despois intentamos Conectar con, con alguén de Nalí eh, eh, Estas son um, A música Do CD Que que, que, nos, eh, que, tiña, que tiñamos aquí Como vai a, a comenzar a segunda hora vale. Vamos-te dar unha sorpresa Veña Veña o tra é...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 hoy un veparte que chatemos al otro lado do fio telefónico temos a las próximas invitadas. Vale. Pois pues vamos pues, que será Sabela que nos vaya a falar de tranxogueiras. Ah, sí. Sí. De tranxogueiras. De tranxogueiras sí. que a que, que llevamos dar una sorpresa e que a nosa amiga sex. A ver. A veces certo. A ver, a veces. Un, muy buenas tardes. Hola boas. Muy boas. ¿Con ¿Qué? quién falamos? Os falamos con Sabela Maneiro Sabela Baneiro. Mira, presentoche aquí a unha muller que temos aquí nos estudios. Non sei se a coñeces É unha tal... Ses. Non, no me sona de nada. Non te Non, non, sí que me sona. Como non me vai sonar unha cara? Que tal? Moi ben, por aquí, por aquí. Por robar. No. No, es... Está estropeado, Mica. Ben, ben. Sí, eh... Moi ben, moi ben. Así que, que por aquí... onde andas, ti? Que ao final temos te que ir pola radio, filla. Sí, en, en Curdellá. <risas> Cornell en Sanxe Sanbo ah, ven a presentarnos un dúas péces de música extraordinarias pero ao mesmo tempo a, a eh, un concerto que fará no cat, no, no tradiciónario de, de, de gracia eh, aqui tamén tendes que dir vos Home, eu a todos os sitios que me inviten, me ibas ganas de viaxar locas. <risa> por certo, bueno, pues queríamos dar esa sorpresa a SES e ao mesmo tempo a ti, porque non esperaba... No, a verdade que... que foi unha sorpresón. ¿Verdad? Sí que foi unha sorpresón. A parte, fai moito tempo que, que non falo con ela, porque temos a vida aí super asetreada e, mira, pues, ao final, vamos volar pola radio. Bueno, <risa> bueno... Eh, Acabamos de escoitar unha peza do do do último disco, o seu CD. Sí. Eh, eh, queremos que nos fales de Tanxogueiras, non somente de Sabela, senón de Tanxogueiras. Dinos. Bueno, Tanxogueiras pues, somos un grupo de de música pues, eh, tradicional galega, aínda que pois pues, un, un toque un pouco máis pues, moderno, máis urbano do que, uh -huh. que escoitamos hoxe en día, esas influencias que que temos presentes á hora de escoitar música. Pues tamén van presas aí eh, nas canxóns eh, nos temas namos que estamos facendo e tan xoguero somos terrapazas moi normales que nos gusta cantar, que nos gusta pois Galicia eh, que nos gusta a nosa fala e que nos gusta a nosa, a nosa música e a nosa cultura e cous pues, intentamos dar o noso obrante na área e que se vexa o, o que está pasando en Galicia tamén, pois pues, uh -huh. eh, por medio da nosa, nosa música, da nosa palabra. Está, está desateima entre ti entre vosoutros eh, e e máis é vos en Porriño e en Cams, por exemplo. Pois pues si, sí, pois pues si. Sí. <risa> uh, pero eh, hai público para, para, para todos e para máis o gallo sigan siga vendo xente, que público non ga faltar. <risa> que xa hai grupos, que xa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 e en moitos máis sitios tamén por aquí por Galicia e, e nada, verdade é que a tope moi contentas Pois para, para Manresa queda vos pertinho tamén a chegarse a Cornella ou a Samboy para estar con vosotros ou o que vos oh. veñades aquí a radio Todo é falalo, eh, sin ningún problema será claro. por falar, que nos gusta nos falar <risas> <risas> <risas> Bueno, nos agradecer por certo, para Manresa, cando? Eh, para semana que van pero non sei tampouco día eu sei que me levan e me traen creo que ao 15, ao 14 ou 15. Bueno, bueno pues entonces estaremos atentos para poder eh, eh, decir ya aos nosos entes que se cheguen ali e ao mesmo tempo, pois, se si podemos volver volver a falar contigo ou con, ou con tu irmán, é eh? igual, cualquera de vosotros é eh, ben recibido no, no, nos nosos micros. Sí. Bueno, pues moitísimas gracias por esa... Por ese cariño que nos te siempre, que nos te de chamar De verdad que fue una sorpresa Y hablar con, con esa pedazo de mujer que te ves ahí de entonces, Que es que la verdad Que ha sido un referente para nos Y, y que nada, que que yo y que, o, que paga o que sabes hacer Que muy buena música Y, y dar ejemplo, ¿no? Claro que sí, claro que va a ir petar nos, nos, Hombre, tanto No que petar. Nos estamos seguros Porque además, cada vez que veo aquí Nos disfrutamos con ella Hombre, sí. claro, claro Es eh, eh, un, yo... eh una crack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 pero simplemente foi unha enquisa mm. en Eurostein unha, unha página de, de Eurovisión Eurostein.com eh, ou algo así era e foi pues, unha enquisa e a verdade que a lectura que, que temos a, a nos eh, personalmente é que a, a xente lixeu Figa, que a xente lixeu eh, Tachugueres, que a xente lixeu unha música en galego con, eh, pois unha votación con moita xente e, e que fomos as ganadoras de esa enquisa mm -hmm. e a verdade que estamos super super contentas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 para saber máis ou menos eh, o que se está facendo en Galicia, que é moito, e tamén enterarnos nos, porque a vida social é moi pouca cando, cando estás puesto de bono estudio ou cando estás facendo un mil de cousas, e entón, pois, pois, xa unha forma de, de enterarnos nos e de, que se entere a xente pois, que nos sigue. Uh -huh. que, que durante a, a pandemia ou durante este confinamento tiveste desmoitísimas persoas convidadas para poder falar con elas? Que, que sí, a verdade que un... foron... Di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 Sí que todos teñen un nome e un apelido todos, todos teñen que, que ter a súa pues a súa plataforma, non? Uh -huh. para, para poderes poñer eh, cousas fermosas que se están haciendo pues, no noso país Galicia e a verdade é que que, bueno, que que se presten e que teñan un tempiño para ti nos tempos que corren pois pues, a verdade que de agradecer uh -huh. de verdade é que eh, facedes disfrutar coa vosa participación radiofónica e eh, eh, ademais en internet, non? Sí, sí, sí. Eu sempre dixen que eu sempre que eu un programa de radio. Pero ainda non, non deu a oportunidade pero sería feliz. De verdade que te agradecemos moitísimo de, dedicarnos estes minutos, además, acompañados aquí con SES, que, por certo, está moi calada agora, non sei por qué Agamor... prot protagonista é ela, non me <risa> No, pero que se si queres preguntarlle alguma cousa, de verdade que... No, no, es que preguntárllevos que son os profesionais. <risa> <risa> no, gracias. Gracias por darnos ese vaivén. De verdade que estamos encantadísimos de ter Eu que lle quería dicir a ela que se gois remedios a Maia. Quen maneja mi barca, que mellor que elas con esta cantiga. <risa> pois, a ver, hai moita xente que o que o a lectura a, eh, positiva de todo o que está a pasar eh que se pinza a a dar voz a as as linguas cooficiais vale. que que irán tamén está no estado. Claro. Sí, son linguas e e poden, a música é un idioma universal e a lingua pois é pois pues, pues, un mero pois pues, para comunicarnos uns cos outros, pero a mí se si me fala en catalán eu eu enténdote, intento entenderte, sabes? Si me falan sí. en portugués, pues tamén intento entendelo. E ao final Que que se entende, entende este. Proponso que un teira se entender, es unha cousa. Sí, sí, Importante, importante además que se teña se poña en valor o, o idioma. E yo yo feito que tú estás dicindo, decir, comunicar non non ten ningunha dificultade sexa en galego, en catalán mm -hmm. ou en castelán. ¿verdad? Claro, con esto todo, tú pues, tamén dicir que sois xuves nos descubrimos a panacea, non? Que hai moitos artistas e moitas artistas que, que le van facendo un camiño moi moi mm -hmm. moi longo e, e que nos pois abrirmos as portas, tanto a nos como a moitas artistas que veñen detrás, como nós e nós abridimos, curaremos un un oquino máis e, e tendrán que vivir moitas xeracións que, que sigan loitando por este, que sigan pois co pois, orgullo ser da, da súa cultura. Pero pero eso que que hai muitísimos mm -hmm. e artistas que, que que fixeron o traballo, para que nós oxi estuédamos aquí. Claro. Sí, un, un referente especial para nosotros. Eh, como se suele pensar. decir, hay un antes y un después. Sí, sí. sí claro, sí, claro, claro. Sí, sí. sí. Entonces, fálanos, eh, ¿para cuándo tendéis previsto ese tercero, Cerdí? Bueno, o terceiro disco está no forno. Ajá, eh, ajá. temos pensado, mais ou menos, tampouco che poderei decir o mes sin data, porque uh -huh. sabes que estas cousas sí. po, pois mudan moito dependendo de de moitas, de moitos factores, pero por aí por marzo. Ay, por o, mar, ano por la, ven, o ano que vén. Sí, sairá, sairá. Sí, sí, sí, as coras teñen que se, que, con, o sea que Pois ben e e Tra... pouquiña a pouco, Traball... nada xa traballando para poder Despois disfrutar todos coa vosa música. Eso mesmo. É moi moi ben. Eh, ben. O caldo galego ten que ir despacio, cocer pouquiño a pouco, eh? Aí, <risa> aí, aí. Que, <risa> que sepa, te rico. Bon. Claro que si. Sí. Mm, sí. eh, entón, sen nos falaches do, do, dos concertos que tendes previstos e tal, pero hm um, teredes algunha sorpresa no, no, no cede, algunha algun convidado ou convidada para mm, non sei, sé, si se nos podedes descubrir algo. A ver. Yo poder no puedo descubrir nada porque yo no sé ni lo que se puede decir o que no, lo digo todo <risa> y, y, y, variante, ¿no? sí. Pero sí que hay sorpresillas. y y sí, hay hay algo. Sí, yo eh, diría lo de verdad, eh, pero ben, pero ben, ben. esto esto claro, esto pues estuviera grabado, ¿sabes? Sí. Si esto pasara <risa> y se borrara, sería estupendo, ¿sabes? Aquí sí, no sí. pasó nada y punto. Pero Pero bueno, que bueno, adiántanos algo, xa nos dixestes que sí, que pode haber sorpresa. O sea, non qui, non quero que descubras demasiado, pero queres decirse que que que tenga algo. Sí, que estean atentos que haberá sorpresa. Non somentes a vosa música e o voso traballo, senón que a, a, bueno, bueno, creo bo... que a sorpresa máis grande é poder escoitar as tan xubeiras, ¿no? A parte diso. Sí. A parte, escoitou bueno, pois pues, algunha pitoriña aí, sí, pero <risas> no, osobramos, pa... eh? Escoitar -vos a vos, pero quero decir que, que sempre vos rodeades de persoas, uh, uh, bueno, os músicos so de Sí, que sempre buscades uh, persoas uh, que, que, que vos complementan ou que, que vos axudan a facer a uh -huh. con máis sentidiño máis, máis elevada de tono sí, sí. bueno, si sí, digamos que te rodeas de xente que, que estás a gusto traballando e que ao final faz eh, pois, unha irmandade sí. e, e queres facer algo chulo porque a música pois pois é iso, non? é amor é pois xe eh chegada Venda e Alma e e então pois tamén te xuntas non máis polo nome que poida ter a persoa ou ou as reproducións que poidan dar, sino uh -huh. por, por por ese cariño, ¿non? facendo facendo algo bonito. Uh -huh. Bueno, eh, bueno. Eh, eu quería te preguntar unha cosa porque eh, eh que nas redes, en fin, vexo tocates en sitios moi dispares, eh, en sitios hasta en eh, un muelle, to ca, ca Comar as vosas costas En fin, en moitos sitios Como le leváis o co sonido? Bueno, pois o son En varía Dependendo donde toques Pero nos levamos en ears Que son os aparatinhos Que van con a frecuencia Que teñen uns cascos E aí, pois, o teu son é o teu son E como se escolete fora Pois xa non é a nosa responsabilidade Sitios fermosos y por qué no aproveitarlos para, para hacer pues concertos, siempre que se puedan llevar a cabo, pues es claro. maravilloso sí, sí. Pois, eh, de verdade que Entendes, traballiño E eh, eh, alegramonos moitísimo Porque isto da cultura, como estaba comentando Antes, ses, estaba un poquinho Decaída e, pues, por certo Non, non ten non, A, a vosa xira, polo menos, continua eh, Comentaxe non é que, que, que Vas a vir a Manresa Que en Setúbal, en Oporto, en Castellón Tamén teño entendido eh, eh, eh, Bueno, pois, que, que desejamos que teñas de moitísimos éxitos E eh, que teña muitísima participación Da audiencia. Bueno, pues muchísimas gracias por por de siempre cosas bonitas y nada, un abrazo para para ese, nada, Sergio, jalaremos. Chao. <risa> un abrazo. <risa> un abraziño. <risa> <No, brazo. risa> <risa> agradecemos xe moitísimo a túa disponibilidade que nos concederas estes minutinhos que sabemos que ti tes traballo sí, eh, que estades... cada hora precisamente me parece que están ensaiando si, si, sin esforzo non hai recompensa eu ¿no? creo que claro. as non venen do ceo poderaxe dicir esa, esa muller que está disimplada que sí. sempre modíela sí. foi algo que modí constantemente que sin esforzo non hai recompensa e no. que as cousas hai que traballalas non caen do ceo e aquí estamos pois pues, temos a sorte de traballar no que nos gusta e... Uh -huh. y... E a verdade que é un privilexo pues Vosotras son desas a, Dixéramos as labregas da música Porque sí, sí, claro. Son desas labregas da música Por culpa de que eh, a, En Galicia Se non foran as mulleres Non sei que xiría de Galicia Porque <risa> <risa> a, <risa> por, Porque Elas son as que votan As que botan as patacas, as que botan os nabos, as que segan a erva, as que en tín, ah, xunto sí. cos homes tamén, eh? Algúns, de algúns, pero eh, bueno, E despois checan a casa. Diron, non? Sí. casa, quedaron sí. os nenos, os os da casa. Sí. Estaveron fora, eran uh -huh. os as que manejaban os cartos. Sí. E aí na pulga ao lado. Sí, sí. Moitas veces era boa uaproso, outras veces uh -huh. tantas non, e tamén tiñen que aguantalo, entón, iso eh, ten moito mérito. Ten, e tanto que ten, si, sí. Por iso digo que son desas de labregas da música. Muy Primeiro, eh, vosotros facedes música, pero antes houve un poeta que escribiu, que tamén pois, vos chegou a vosotros, dixéramos, adentro, que é donde sacades vosa música. Sí, as poetas, as poetas, sí, as poetas sí, sí. Eh, que... que que para mí eso es que sí que é arte, ¿no? Mm. Sin apenas saber leer, escribir moitas, sí. pois pues, a mí, me... mí non se me ocurriría A ver, eu non son poeta, ¿no? Entonces sí. tampoco puedo puedo ponerme de exemplo, ¿no? Pero teñen unas frases, unas coplas tan sumamente bonitas, unas melodías tan uh -huh. tan tan tan que chegan alma, que eso es decir Dios mío, pero pero si son a choia. Que, okay. que temos aquí en Galicia. Sí, de, de, creatividad en to, en todos os sentidos, non? Tanto uh -huh. vos como, coa música, como as poetas coa súa uh -huh. mensaxe. Es sí, que sí, elas en verdade eh, fueron as que sin elas, oxe, oxe non non, non as Faxueiras nin como outros grupos, no? uh -huh. E sin esa xente que, que mantivo isto pois, pois vivo. Sí. Non non poderíamos, eso é eh, non coñeidal e agradecelo inmensamente, E saber que que gracias a elas pois uh -huh. somos o que somos. Uh -huh. Eh, eh algun que tiña des así porque sempre ocurre algo mellor, algun anedota, non? Na. De que? Eh, que? Anedota, poidan pues... contar. Si, sí, si, sí, que poidas contar, claro. Pero un anedota, pois, pues, non sei, eh, cando chegas a un sitio que dirías, "Ba, case era mellor non haberbito" ou en fin, Que pasan, no certas, que, campañen, que pasan certas cousas que a veces, pois, o mismo o son, que se rompeu un no, cable... No, que, unas cousas así, más, tal que nos pasaron, foi sobre todo a princípio. Mm. Facendo, pero non menos, porque ao final, pois, pues, vas te ponendo no teu sitio, é mellor chegar a un sitio e, por, por ser tres rapazas, pois, pues, pues ningunearse e tal. Agora, sí. pues, vamos con axencia xencia e xa é distinto, porque... Sí. Porque ya ellos se apelan, todo. Pero, pero sí que no están pasado de... De a mí Vir un, un colega un amigo noso de lado, que no tengan nada que ver, y, y para allá ellos lo son y de cosas, y decir, no, mira, para pa mí, porque yo son aquí voy a cantar, ¿sabes? Tramilante. Pero cosas así, sí así que pasan. Y, bueno, pasan pasan muchas cosas. Sí, eh, sí. Tienes que, que hablar eh, pues con eso y, y saber que existe... E, e falalo, e, e denuncialo, sí. e, e seguir prestando o que o que queda. Sí, sí, por cabete eso mello, porque sean mulleres, como se non non foran a facer ben, por que non? Si, sí. eu prefiero... Vamos, o, claro, eso estaríamos aquí, pois... Sí, bueno. É que <risas> sabemos o que hai, non? Sabemos sí, todo mundo que hai, hai xente de feminismo, nós sí. estamos en xogueros como feministas de de declaradas, sabemos <risas> o que hai que loitar con isto, e... Y... Sí. E non se tiñe máis que decir, porque xa todo o mundo sabe, no? Si sí. Non sodes vos soas, todas eh, as mulleres eh, que ainda te teñen. Des, ello que te des, eh, Andrés, que estábamos, tédelo como un santinho. Sí, sí, sí, santinho. Sí, sí. <risas> Hai que, que leválo a redil, porque xa sabemos como... No, no, no, a nos, nos temos xente que nos asesora, sí. en última palabra sempre temos nos, e Andrés querémolo moito pero non deixamos de ser nosos penxudeiros. Claro, claro. claro. E xa sabel tamén. <ríe> <Sí. Claro que ríe> Lóxico. A, a verdade é que o boxeo éxito ben presidido dun traballo enorme uh -huh. e que vos tendes referentes moi importantes. Antes, nun momentiño comentábanos precisamente, Xes, que unha das persoas que fixo moito por o, por o traballo que se está a facer na música tradicional galega era Xavier, e que Xavier sigue sendo un referente para, para todos os músicos e cantar cantadeiros e canteras, cantares galegos, non? Sí, sí, sí, para nós, como para moitos e moitas, non? Xavier Bois uh -huh. leva toda a vida en, en esto, e sí. a verdade é que, a ver, nos, que non solamente temos palabras de agradecimiento con Xavier porque calquer cousa que necesitamos sempre eh, está presto y, sí. está, sabes? Uh -huh. sempre super atento e eh, moitas recollidas que temos pois uh -huh. son de de, de ser, de... Ser, uh -huh. de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 Sí, sí, pues, sí, sí, sí. Que coido que se O señor quiera apoyarme a ensayar Os sí. pues, están mirando pa min, ¿Con, sí, sí, <risa> con cara de que iso? Sí cara de queixo Que te agradecemos moitísimo Xachi si dixera si antes Estes minutos que nos dedicas E eh, eh, bueno, pois pues, moitísimas grazas Por po as palabras tan Agarimosas para, caras es Que por certo queremos, eh, nos tamén busqueremos menos nos queremos, vos, nos queremos a todo el mundo que sea persona, ¿no? Y creo que vos queréis estar sentado a y entonces, ¿por qué no vuelvo a querer? Muchas gracias. Muchas gracias, Isabela. Un aperto grande nada, para ti y para, para esas tres mullerazas. Eso. Vale, vale dale ellos. Veña, biquiños. Biquiños. Chao, chao. Vamos chao, a despedir algo con música de ellos, ¿no? Sí. Vale, pues vella, música...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 cpnl.cat barra sal o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu assessoramentsantboi arroba És un servei del Consorci per a la normalització lingüística. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Boi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 Escoitando estas mozas Que ti asesoratxe En máis dunha ocasión é, é que, de verdade Que disfrutamos escoitándolas lle bon lleven o, o fondo Me parece que Si, sí, é que sí. o micro fallo un pouco sí. Sí. No, digo que non as asesorei eu, eu, Ayudas, A xudas, eh? né? No, a mi gusta moi moitísimo como cantan Me parece que cantan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 si, sí, e ademais moitísimas rapazas moitísimas peque pequenos rapaces mesmos que na, na, nas escolas e eh, doutros do, do sitios demandan a súa presencia eh, son, claro. son, son extraordinarias bueno, como a ti tamén eres no, eh, a que verdad, que... Eh, eh, ses, non te queremos incomodar máis, para nós foi un placer non, para nada, foi para una, mí, o placer foi meu unha enorme satisfacción comprobar que, que continúas aí ademais, cos mesmos músicos ou mudaches de, no, de, de, mesmos, de banda os mesmos, maña mimos con Tito Calviño, Fernando Tito. Fraga, Isabela Galván e eh, Xavier Cid e eh, Xavi. eh, aí esperemos que me dure moito tempo esta banda porque estou moi contenta con eles sí, sí bueno, ti eres a líder por lo tanto tens que facer todas as cousas casi por ti mesmo, por certo mmm, que, que teñas unha feliz estancia, que disfrutes co coa audiencia que te, que, que mañán seguro que vai a, a aplaudirte a rabiar uh -huh. e eh, eh, que bueno, pois pues, os, os éxitos que seguro que que terás máis adiante. No Grove tamén. Aí, a parte de marisco grandes <risas> persoas tamén, non? Si, sí, ademais salí outra cousa non, pero festas Ostras, sí. saben facer, eh? Sempre vale. hai moito ambiente mm. E ademais, bueno, ainda Como agora vengo o verán este Que agora vengo o verán en novembro, pois pues, mañán O sea, uns casi se podría ir á praia non no jorabe tamén Si, sí, había unha temperatura sí, Tivestes un, un verán bastante difícil Mentre que agora Pois pues, parece ser que a temperatura é un poquinho máis agradable Si, sí, eh, bueno, como Galiza se... sempre fui así Tampouco, a mi gusta <risas> Bueno, que che desexamos todo a millor Que no te queremos incomodar más Que para nos fue un placer enorme eh, eh, Para mí eh, De verdad, que sigas así de feitiña Y vos igual, es un bico muy fuerte Y a todas las personas que nos coitan, claro Claro que sí Bueno, poñemos un bocadillo de música para despedirte Tengo un amor de montaña, tengo un amor montaña son pocos amar unidos andan para chavins como gatos escondidos allá la la la la como gatos escondidos vamos caixota ahí y... Podemos o Marte do Carnaval Eses peliqueiros Arriba, arrua, abaixo Non hai varas que cortar Bueno, Xulio, vámonos ir ali Ribeira Sacra Si sí. Voxe eh, vamos a despedirnos con bon sabor de boca eh? Ah, si? Sí,,. si, sí, si, sí, sí. vamos a despedirnos con mel Ah, Mel o Salgueiral. Ah, tengo ese ten, ten un premio. Eh, sí, eh, tengo un premio internacional. Sí, sí, estuvieron en... En, en Londres. En Londres, exactamente, sí, medalla de plata me parece. Sí, que sí, sí, medalla a de, de, ver, de a ver, prata, so, sí. Soudos, soudos. Porque bien. este Mel tachifeta una ribera sacra, por eso se eleva esos premios. A ver. Además, aparte, meleriño anda Viño andan a su camiño. Vale, pues... Vamos dar xas boas tardes a Fernando Que é a Fernando Pérez Que xa o temos aí O outro lado da línea telefónica oh. Moi boas tardes, Fernando Hola, Boas tardes, boas tardes benvido e Moitas gracias por atendernos, Fernando <risas> Gracias a vos E, eh, eh, bueno, de entrada, como eu xa falaba aquí Con, con Armando, para felicitar Porque okay. a, teño entendido Que eh, pues, Unha medalla de, de, de prata en, en, en Londres, non? nun Si, sí. sí. non a un gran decotecemento, non? Pois pues sí, para nos foi unha sorpresa moi grande porque, bueno, un concurso internacional presentámonos, eh, bueno, para nos ten moito importancia e mérito porque é unha carta cegas, non? Entón uh -huh. non se coñece nin o pacalle, nin o etiquetado nin se sabe de quen é entón, sí, bueno, é unha proba simplemente de, sí, sí, sí, de sí, sabor e sí. de calidades sí, eh, eh. Que tipo de de mel me, de castaño, de hud de, de, de que? tipo de Na, na Ribeira Sacra, bueno, como ven sabedes en Galicia, hai moitos climas diferentes, e eh, hai claro. moitos, moita bueno, floración, non? que isto sí. depende da floración, da botánica, ou como se xe queres chamar, en, en a Ribeira Sacra o que temos eh, castaño, roble, temos brezo, temos tamén silva ou zarzamora, entonces, bueno, pero non é a zona que predomina o castaño. Non sí, sí, sí, sí. as abellas pues, teñen predilección, entón sempre temos un altísimo porcentaje, Eh, de feito, temos que separar as alzas Para poder coller algo de mel de mil flores Para algún cliente ah, que lle gusta Porque claro. marcamos cando está a floración O sí, sí. castaño E, eh, eh, bueno, facemos así Para que non sea, bueno, pues, temos unhos porcentajes moi altos eh. Porque tá é o da Do río Sil, non? Estamos, eh, nos eh, Somos no Concello de Ateixeira Castro Caldela tamén ah. bueno Por as fincas dos dos nosos abuelos, dos nosos pais e eh, ah. tal, e bueno, é una, tamén unha manera de recuperar esas fincas e sí. ese, bueno, ese garimo pola terra que temos uh -huh. todos os galegos eh, <risas> entonces si sí, estamos ao lado do, do Sil, que son as fincas que de sí. un lado eh, le, por, bueno, é un pouco por o, por o tema do sol uh -huh. e orientación, dase moi ben o viño e por outro lado, é por altitude tal, danse os castaños, non? entóns, uh -huh. bueno, pois pues, Así aproveitamos un poco todos los beneficios de la Ribera Sacra. Eh, Luego, hay que aproveitarlos, los que están ahí, eh, tenemos que aproveitarlos. Y ponlelo en valor. Bueno, eh, eh. contaros que ahora somos reserva de aviónfera, no sé si... Sí, eh, sí, eh, sí, eh, sí, sí. Eh, estamos loitando ahí por el patrimonio de la humanidad, eh, bueno, eh, un reconocimiento para nuestra tierra. Hombre, y eso hay que eso hay que potenciarlo, porque eso está ahí. Vale. Yo potenciarlo algo ten cuando mm. se potencia todo esto, ¿quién vos iba a decir a vosotros que alá en Londres se vos sí. diera una medalla sí, sí, de plata pues, La verdad que sí, teníamos ganas de haber ido y eso que solo fuera para hacer turismo, pero no se podía que pandemia, pues mira, otro año iremos se proyectamos también y eh, eh, mira, claro. sería poder llevar un premio, eh, eh, un premio pero... internacional, pues mira tú Porque tipo outros vendedes o mel, sobre todo e pola Ribeira Sacra en todas as tendas, polo que teño mirado, he visto. Sí, sí, nós temos, bueno, que clientela na Ribeira Sacra hai que contar que esa zona, claro, no Brao ve moito turista. Uh -huh. Entonces, bueno, vendes sin problemas. Eh, uh -huh. eh bueno, se si tuerem mel máis vendíamos. <risa> <que> <risa> <non hay> que... <risa> Falando de de de cantidad, de... tedes moitas colmeas? Temos en colmeas agora mesmo, non temos máis porque non damos feito no, uh -huh. bueno, temos que ter eh, outro traballo porque despois non se dá, bueno, uh -huh. non se dá vivido en entón, todo e bueno, pois pues, eh, non se pode un partir en dous. Sí, claro. sí, sí, sí, claro. De, dedicarlle un tempo para, para como máximo para es, es decir, un tenga a cantidade de colmes que ten para saber que, que tempo se lle pode dedicar, lóxicamente Claro, así. claro, porque tamén hai que atender a familia e hai que atender a. Claro, a ¿no? Hai que facer o traballo ben, porque non se pode ter Os animales de cualquera maneira Non, non, non, no, no, no, ten sí. colmeas xa dan xa dan abondo de tragancho Eu veixo que onde as tedes está todo limpiño mm. En fin sí, sí. E sí, bueno, claro eh, Tamén se lixen as colmenas eh, bueno, Unha das características é que sean limpias A parte de productoras de mel Que non piquen Que non, piquen, sí, que non sí. sean moi agresivas eh, As características eh, que hai que no tratar cerca... de seleccionar É eh, unha parte sí. do noso traballo como apicultores Si sí. Teros colmenados e limpios, claro, é o marlonxe posible de... Bueno, sí, bueno, de, claro, de de, de donde axa, pois, escadas, autovías... Claro, exactamente. Eh, eh, mismo tamén donde se producen cereais, eh, todo isto claro, que claro. eles botan claro. certa que, química. Que en un momento dado que alguén lle química, pois pues, o marlonxe é posible, non? Sí, claro. sí, sí, In sí. E na sí. casa de non van a... Se si teñen de tal non van, pero bueno, sí. e poden quedar al mollor algún... Eh... Claro. Uh -huh. algo fundamental, entón, sí, bueno, es que... molestar. Por certo, falando de, de todo un pouco do cuidado e non tenes de momento a, a, a Vespa esa asiática que a a Bilobina ou como lle chaman. que en Galicia, si sí, aí sobre todo seca inflúe moito a altitude e levou proximidade a de auga Entón sí. Bueno, uh -huh. empezó por la costa, en la costa pues es un, una desgracia. ¿vale? Sí, pues, sí, sí, bueno, sí, sí. Está... Pero vos, sin de Nos vamos librando, librando. algunos consejos, bueno, algún consejo falló un, un trabajo de trampeo en la primavera, entonces, eh, pues, eh, ahí en la primavera pues, salen las reinas a hacer otros nidos, y eh, claro... Cada animal que se colle, pois pues, é unido menos, no. Hai que Entonces, ter un traballo moi importante en primavera porque senon despois cando a reina empieza a poñer, logo son miles. El eh... que ter moitísimo cuidado, lógicamente, claro. si sí, señor. É moi perigoso isto. Si, si, si, hai que si. Sí. Para, para as persoas son, son moi perigosas, sí. bueno, para as abellas e máis. Pero refírome ao seguinte. Mm, quería perguntarche, -se, mm, producides só so mentes mel ou tamén vos dedicades ao pollen ya, ya Bueno, dan eran... Eh, que claro, no, lo que falábamos antes no se puede tener tiempo para todo nos ¿no? producimos hormel, eh, collemos un poco de propóleo y tenemos hormel con propóleo y ¿no? eh, ahora bueno, estamos tratando de De, bueno, ampliar con xente Porque claro, ahora con esto do premio vamos Coñecendo xente, e, bueno, estamos tratando De hacer, fazer outros produtos eh, Relacionados coa alimentación Unhos bombós, ou unha galletas eh, Ampliar un pouco sí, sí, eh, sí, sí, sí. Falando de bombós hai un rapacei en Viana do Bolo Que se chama Chus de Izcaya Que fixo unhos bombós de Bel Que se chaman Vianos pues, pode vos... Bombós de Mel, pues mira Era unha idea que nos íbamos a tratar De sacar ahora e facer. Eh, pues xa, Poñeremos en contacto con, con, con Xus Vizcaya, que está en Viana do Bolo, e él facía, facía hai tempo, facía bombons de mel que chamaba Vianos, nome, como nome de Viana, pues, te chamaba Vianos. E posiblemente él vos po, poida asesorar nese aspecto. Bueno, pues moitas gracias, saber ver si podemos poñernos en... Porque todo que sea colaborar entre a xente que este le vamos... Entre bueno, que vosotros apicultores, claro. claro, claro nos un amado porque tu mundo complejo es complicado eh, sí, bueno, sí, sí, sí, sí. falando tu mundo complejo tendés alguna página web o alguna a, mm, estamos ahora a punto de bueno porque no sé a ver empezamos así esto empezó como un hobby sí eh, para una ayuda para bueno teníamos un familiar en paro eh, entonces bueno empezó como un hobby poco a poco empezamos con cuatro eh, de todas las contas <risas> eso colmenacho de, de colmenas eh, bueno, hay que darle salida, eh, entonces bueno, pues estamos en estamos en proceso, sí. O sea, que vais a poner una páxina y es uh -huh. seguro que, sí, sí. que a partir de aí pues a xente aparte de coñecervos máis, ao sí. mellor podedes ter hasta solicitudes por por internet para sí, mercado. En día, ¿no? Sí, hoxendía, sí, redes sociales estamos con hai pouco tempo que abrimos Instagram, eh, bueno, pues agora xa temos Bueno, escribirnos xente de Miami, de Londres Claro, claro de, de Holanda, claro. de feito fixemos ahora un envío pa Holanda e, Ah, mira, e, ves e, sí, sí, bueno, a redes sociales eh, Bueno, sorprende moito que Mobe, uh -huh. porque pues, poste en contacto Con calquera persona de calquer lugar Que en un momento uh -huh. Pois, pues, pues, no la bueno Ese es é un traballo que tamén compre eh, A axuntar precisamente porque A eh, dedicación A, bueno, a apicultura A Pois pues precisa moitísimo traballo delicado, pero si despois vos pues, sodes capaces de poder vos mm, dar a coñecer con estas técnicas modernas pois, pues, lóxicamente, pues, tamén teredes máis demanda eh, seguro que teredes casi, casi vendida toda a producción Si, sí, si, sí, si, sí. no, bueno, no es momento que pouco que temos, está todo vendido pero si sí que é interesante chegar a outros mercados e, eh, bueno, eh, conocer outro xente, outra manera de uh -huh. de, de venta e eh sí, todos os sí, xe interesantes. Sí. Eh e entón eso es, eh, ese traballo mm, só despoucos traballando porque como sí, bueno, a... o meu primo estaba en paro. Sí. Eh, bueno, eh, a miña familia, bueno, a historia de, de Galicia é eh, a migración, ¿no? meu avó emigrou, meu pai emigraron uh -huh. a Venezuela, parte de miña familia estaba en Venezuela, tuvo que viste, varios anos, no primo uh -huh. chegou non teña traballo, empezamos con esto de eh, Eh, bueno, a partir de ahí estamos os dous uh -huh. ahora temos traballo os dous eh, temos que compasinarlo con, con o noso hobby que xa a nosa pasión, eh, ahora pues é outro traballo, porque aparte de darlle a cuidar das abellas pues hai que atender as redes sociales, a facer de administrativo uh -huh. eh, en, en, a facer as caixas, facer <ríe> atender a familia bueno, hai que Mu ben moi bien. Muy bien. Eh, bueno, como referencia para todos os que nos están a escoitar canto pode costar un, un botiño de, de melboso? Oito de oh, bueno. un precio asequibles. Sí. Sí, sí. E eh, eh, eh, hai algún sitio ti estás diciendo que estás preparando unha unha apaxi web Pero hai algún sitio onde se poden meter os nosos entes para poder eh, falar convosco ou poder sí. pedirvos... En Instagram, en Meldo Salguiral Xa... xa en Instagram, podemos, en Facebook tamén non, non tendes unha... Non, non temos Facebook Non, non tendes, tendes Facebook, Facebook. No, no. Bueno, o xa sea, en Instagram, Meldo Sal, Salguir. Salguiral Xa, xa sale, xa uh -huh. Próximamente abriremos unha página web eh, Bueno, como, claro, que vamos facendo E... Eh, eh, bueno, para uh -huh. podes seguir a xente Entón, diz que estás eh, en te, o, o teu primo xurxo É eh, máis ti, non? Si, sí, sí, o meu primo xurxo que está en Monforte Que, bueno, somos de parte da familia era de Monforte e parte da familia Ourense, bueno, así uh -huh. quedou e, e as terras dos meus pais que están alí no medio, então bueno, xuntámonos alí é unha maneira de era unha maneira de xuntar a familia de, de comer xuntos, e, uh -huh. que facemos coas terras dos abuelos e, bueno, pouco a pouco un pouco coparse tamén do, do que quedou e, a herencias claro. que quedaron no rural, de darlle sí, sí. un sentido a todo eso, non? Porque eles esforzaron, se emigraron para comprar esas terras e ahora que queden baldía se valeiras, pois, bueno, tamén é un, uh -huh. unha pena. E, e, e ese nome do Salgueira é precisamente o nome dunha... É o nome da casa do meu pai, do meu abuelo, da, bueno, da nosa familia. Da, no? da, unha... casa, da casa de Salgueira, lóxicamente. É sí. sí. ali en Santa Tecla que é un centro que leva unha pequena aldea que precisamente ten ali un monasterio do século XI que sí, están sí, a sí. recuperar agora. Dalí temos precisamente un colaborador, noso que se chama aquí que e un grande amigo noso sei que tiña tiña un notebook chamaba, eh, bueno, bou case que é eh, eh, importante dicir tamén que o voso mel é un mel con indicación xeográfica protexida, non? Sí, sí, tratamos de darlle clave a cada, cada no, bueno, empezamos a Fuse pues, empezamos con Pobe, pero cada no darlle máis garantías de calidade o bueno, a xente porque bueno, e darlle, un, empezamos con as analíticas e logo empezamos coa candidicación xeográfica protegida porque iso garantiza unha trazabilidade, o producto ten uh -huh. que recollese, eh, levarlo a unha envasadora onde cando como del xe dicen, e, sí, sí, sí, entonces, sí, bueno darlle unha garantía ao, ao cliente que bueno, que che con, que coñece como traballas pois pues, xa cho compra, ¿no? pero bueno, a xente que non non te conoce, pois pues, bueno, de, dalle un, un plus de uh -huh. facerlle a garantía ou registro sanitario, bueno, todas as cousas, bueno, facer as cousas ben, no que claro. Eh, no o cliente o que mais que se lle poda. Claro que sí, Bueno, que aí iso sirve para que mm, teña prestixio a Meldo Salgueiral. Lógicamente eh, meterse en esa de nesa... claro, maior visibilidade eh, para outro tipo de clientes, de pues, eh, mellor fora de Galicia o tal, pues, claro, quanto máis etiquetado vaya, e mellor presentado, pois pues, tamén Hombre, iso el... axuda moito claro iso claro. é como a persona que vai ben vestida ou claro, mal vestida sí, claro, sí, sí. Así. non é o mesmo envolvelo que empaquetalo <risas> Exactamente Vale, vale, moi ben que de verdade que desexamos que te siga tendo moitos éxitos e que eso pois se revirta en un traballo continuo e que teña moitísima traza, trazabilidade que, que vos sirva que vos sirva de xemplo que bueno, pois, eh, que teña de moitísima demanda Moitas gracias unha aperta Porque vos se querede eh, Se eu, por exemplo, vos pido o Mel eh, Vosotros Anda, en, en, en, envíasme, envíasme o Mel, non? Claro, claro En Instagram, ah, xa nos acaba de dicir Instagram, sí. Mel dos Algueira sí, Non problema, senón Bueno, xa faremos a páxina web non por teléfono, bueno, sí. así, non é problema ningun sí si, sí, sí, estaremos atentos para poder Descubrir esa páxina cando apoñades en marcha E ao mesmo tempo, bueno, xa aí nos Todos os nosos ointes e seguidores Que eh, en Instagram mel dos algueiras, podese pedir. E eu tamén digo unha cousa, os restauradores, ah, tamén, que claro. se pode utilizar o mel para facer o solomillo de tenreira ou polo E sí, a miña muller fai unhas costillas de cerdo que oh, eu teño que decir que están riquísimas sí, sí. Hombre, sí, Non podes dizer sí, outra cousa, non? Da familia non se pode... Non, non, pero... Mago a estar tan para, probado para... Eh? Mago estar tan longe para non logo, poder estar aí E claro, os postres típicos okay. Se si eu arda nosa terra, bueno, eu teño unha unha debilidade que sempre fixo a miña abuela, a miña má e claro, sí. eso, y, con un pouco de mel pois, pues, bueno, é oh. para a perder sí. o sentido. Non sei se teñen se si te teñen feito algunha tratada, pero a min cando era negativo, pois pues, tamén para como a mí, tam, me gustaba moi moito, e segue me gustando as filloas, sabes o que me fe, facían para cando iba a casa do viciño ou casa do, para poder disfrutar delas, pois pues, pu, facíanas, pero poñíanlle por lo medio fios. E entón, e cando mordías, me cago, nada, non eras capaz de acabar coa <risa> na miña casa non había ese problema porque as si xa yeah, non chegaba completo, xa chegou. Já chegou un había que as atenderan. Si, si, si. pois esas trastates facíanos sí, sí, porque os que nos éramos er, er, lambós por pues, un instante sí, dicir, sí. para que te entreteñas. Pois, pois moi ben, agradecéche muitísimo Pedro que... eh, no, Fernando. Fernando. Fernando, Fernando, Fernando Fernando Pérez. Fernando, sí. agradecérche muitísimo Fernando que nos dedicaras estes minutos que nos concediches para poder eh, darlle coñecedor a todos os nosos ointes o vosso traballo e a vosa empresa, non? Porque eso sí. podes decir que Melusa Galancha é unha empresa eh, eh desexarte éxitos e eh, que continúes aportando pois pues, eh, ese un gran orgullo esa... dar en Galicia, calidade, esa calidade, calidade para todo o mundo. Muy bien, una aperta, muchas gracias Niña. Gracias a ti, Fernando eh, Que en fin, que sigues así de, así de bien Muy bien Venga, Gracias Un meu home foi de troula E volveu de farinha Un meu home foi de troula